Не пам'ятаю і не заперечуй, мілай. Така тепла осінь і на сто років не випадає. На моїй пам'яті не було. А якщо вже я не пам'ятаю, то це точно. Кажуть, люди на пляж ходять. Коли це бачили, щоб наприкінці вересня отаке? Глянь, виноград чорний, а не кожного року достигає. Зеленим хлопчики і обривають унизу. Зозуля поправив комір сорочки, справді спекотно, і комір змокрів. Давно тут живете? запитав. Відколи будинок поставили, той живу, мілай. Дали синові квартиру десять років минуло. Он бачиш, які дерева виросли, а самі садили, щоб польза людям була і краса також живемо, не тужимо. Яблу, кажу йому, мілай. І в місті земля не гуляє, і не повинна гуляти, бо польза людям всюди мусить бути, хоча б і маленька. Точно, схолив Зазуля, без пользи, яке життя. Отож, бабуся ледве підскочила на лавці. Мені вже скоро вісімдесят, а я без пользи. Кажу своїм, для чого правнуків до дитячого саду? Я ще витягну, вас виходила. Чому б їх не доглянути? Пользуй мені і дітям, а вони. Відпочивайте, мамо, а який відпочинок? Там уже відпочиватимемо, показала на небо рукою. Ви, бабцю, певно всюди встигаєте, ніби, між іншим, поцікавився Візуля. Обід уже зварили і нудитись. І не кажи, мілай, ото вискочила без пользи. Сижу й думаю, що ж робити. Квартиру прибрала, борщ готовий, скоро Василівна прийде, погомонимо трохи. Ви, бабцю, Либоню всіх тут знаєте. Так, милай, а тобі хто потрібний? Зиркнула нараз уважно і гостро, зовсім нестаречим поглядом. Юхема Сидоровича. Є тут такий, вказала пальцем у точно визначене зазулеї вікно. Кріт. Отож, Кріт, удавано зрадів Зозуля, на другому поверсі кажете. Не поспішай. На роботі, Юхим Сидорович, хіба не знаєш? Звідки ж знати? Мене приятель до нього прислав. Каже, звернись до Юхима Сидоровича, той допоможе. Поважна людина, згодилася бабця. До нього люди ходять за пользою, певно, бо інакше для чого ходити. Звичайно, без діла для чого. Чув, як Крітусе може. «Юхим Сидорович пост має», – ствердила бабуся. «Начальство виходить. А начальство воно начальство. От люди й ходять. Племінниця у нього у меблевому магазині. Юхим Сидорович і килим може, і меблі. Люди, бачите, – «Скільки квартир одержали, кожен меблі потребує, та й килими, вони мої купили, а хто дістав мілай?» Юхим Сидорович, дай Боже йому здоров'я!» «Ну, там, звичайно, якусь десятку кинули, але взяв не собі, така поважна людина собі не дозволить, продавцеві чи залмагові ті беруть, давай тільки не вистачить». «От і мені б меблі!» – зітхнув Зозуля. Строїть. Тобі, Юхим Сидорович, усе встроїть!» – пообіцяла бабуся. Немов сама була причетна до кротових справ. «Ти не сумнівайся! Поважна людина, Юхим Сидорович! Ти поки до його друга товариша сходи. Може він сам твою справу обміскує?» «Навряд!» – заперечив Зозуля. Хоча бабусине повідомлення про друга товариша надзвичайно зацікавило його. «А ти людям вір! Людям більше вірити треба!» «Вон Микита в тому домі», – вказала на протилежний п'ятиповерховий будинок. у підвалі! В останньому під'їзді підвал, бо Микита там обертається!» «Електрик, кажете?» – Зазуля підвівся. У жеку працює, охоче пояснила бабця, світло справити чи щось інше, і настранне в нього є, до туалету чи ванної. У Зозулі з'явилося бажання якнайшвидше побачити цього електрика, і він, помахавши балакучій бабці рукою, попрямував просто під фруктовими деревами до сусіднього будинку. На бруднуватих сходах Горіла лише одна тьмяна лампочка, і лейтенант подумав, що такий розрекламований електрик міг би дозволити собі і пристойніше освітлення».